plazabarrian jarraitzen dugu, dedete de, de, banak eta alternatiboan yes. e, kide batekin, konteku zuzarekarri duzuen? Hola. Bueno, pues betiko aia dara magu geta zei urte, eta hortaz, pues gure oitura beti izan da e, kontrakultura, eta pentsamintu kritikoa banatzea, edo mugitzea, edo zabaltzea, eta hortaz, pues musika, badakigu beti alternatibo esparroanko katuta, normalean dira, bueno, doinu behar bada apurtxu bat, sarat Tatsuak, baina denetari dago, berkantautorea bebai, eta finalako gausa hip-hop Eta e, bebai noski e, hardcore punk, metala eta lako soinu saratatsuak. Eta bestalde, bueno, pose, textuak, liburuak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 Nagaitzen da. Ni ni dititze. Eh eta ezagite, bueno, ospon hori asken finean gu e, hemengo herritarrak gara, ezta? Eh ordun zergaitik ez ipintzea hemen Bilbo herrian, bil, Bilbo Bilbo hori gure gunea, asken finean hemengoa gara eta eskubi osoa daukago hori e, okupatzeko kalea.